Goizuntan organo emaile eta zariko gira, Ego Euskal Herria organo emailean kopuru haundienetakoa duen Europako eskualdeetarik da, hala izan da historikoki, baina jaz, eunain dako goita bost inguru apalduzen eta Euskadiko transplanten koordinadorak sentxibilizazio kampaina bat abian jarri du, kolon hausia egunon? Egunon, bai, e, ala da, e? Eh? Nabarmen egintzuen bera joan den urtean organo emailean kopuruak. orotara iruro geita izan ziren, Ego Euskal Herrian, hau da, 2008an baino ogeita bat guti Ago, eh, beraz pentsa. Hal Euskadiko Transen koordinadorrak dio Hego Euskal Herrian urtero batez bestean berrehun eta berreunda hamar lagun artean e, bizia salbatzen butela emaile baten organu transeari esker beraz ez da markatsxara. Eta hozganu emailileen BreK da hori baddakigun handiketen baiba Diotenez, Diotenez zirkulazio istripuen eriotze tasa apaldu egiteniaz nabarmen eta horrek eragin zuzena izan zuen beraz gaitzerdi, eh, nolapaiz esateagatik dena dela. Berakada nabarmena bada ere, Europako lehen postuetan segitzen du Ego Euskal Herriak, sentzu Europa mailan donazio tasa gaur egun 50 pertsona milioi biztanleko den bitartean, Hego Euskal Herrian 34 organu emaileetan aurkitzen baita. E, kontua da 2008ko datuetara bueltatu direla, e, atzera pausua beraz izan ere 2009 geroztik beti berrogei donazio edo pertsona milioi biztan leko tasa mantendu baita. E, norana jere ezberdin du behar dira, zenbait datu organu emaile mota ezberdinak ere badaudelako. Badau eh? Eta Priseski, dira organu emaile mota ezberdin horiek? Beno, ba, ipatu dugu zirkulazioiz tripu baten ondorio zendutakoen tasak bera duela, baina ego euskal herrian bizirik daudenen organu emaien kopuruak gora egin omendu eta horrela horrekatu eginda kontua. Eh? Giltzurrun bat eh, senide bati ematen diotenen kasua adibidez. Zentzuantan eh, bihotz, birika, gibelzen giltzuranetako transplante batek suposatzen duen aulertzeko, eh, giltzuranetako transplantatuen elgartera jo dugu. Alzer duizena eta José Luis Orbegozo irundararekin mintzatu gara eh, bere kasuan aktibo Barte hartzen du gainera gaur egun organo emaile berriak biltzeko kanpainetan eta giltzurrun berriak dituenean ba, norbaiten eskuzza baltasunari esker, bizia salbatzea zer den ongi daki. Horeindik e, bere burua organo emaile egiteko asmonik ez duenari hause esango lioke, eh? e, gu galetu diogu eta hau aipatu digu. Zer esango lioke, ba anima badila, bere organoak eskaintzen, Eta guk ema, emaile egiteko eskatzen dugunean aigera eskatzen batez ere hiletan gerorako. Pentsatzen dago, ba organuak ez dituzula iazber tarrako behar eta gauza hundia dela organo hauek batentzan batez ere 12 kal, kalitatea batutan bere bizia salbatu behar badu. Oso importantea dela trasplanterik ez dago emailerik ez padago askenean erabaki azkeneko erabakia ezuberak hartuko, bera einda ehongo da ehongo bai da. Bere fami, familiak hartuko du erabakia eta familiaren aurrean importantea da esatea. Nolabait ezun nik emaile izan nahi dut eta hori adierazeko ba emaile egin naiz eta txartela daukatan hemen eta zuen aurrean adierazi nahi dut nik emaile izan nahi dut. Da. Bero, ba, ikusten duzu, eh? beraz oso erraza dela berez organu emaile egitea, ba, alzer bezalako elkarte batean izena ematearekin aski da, halako e, elkarte baten bidez, ba, espreski datzia ustea besterik ez da, eta senidei hori bai, entzun duzu, jakinaraztea, azken batean aiek baitira, eh? gu hil ba, ba imena eman beharko dutenak. Ea, animatzen edo motibatzen giren horren egiteko, eta kolona usia, mire esker, emanik. Ongi da, milesker.